פרק ג. אחריכן פתח איוב את פיהו, ויקלל את יומו. ויען איוב ויאמר, יאבד יום איוולד בו, והלילה אמר הורא גבר. היום ההוא, יהי חושך, אל ידרשהו אלוה ממעל, ואל תופע עליו נהרה. יגאלוהו חושך וצל תשכון עליו עננה. יבעתוהו כמרירי יום. הלילה ההוא ייקחהו אופל, אל ייחד בימי שנה במספר ירחים אל יבוא. הנה הלילה ההוא יהי גלמוד, אל תבוא רננה בו. ייקבוהו עוררי יום, העתידים עורר לוויתן. יחשכו כוכבי נשפו, יקב לאור ועין, ואל יראה באפעפי שחר. כי לא סגר דלתי בטני, ויסתר עמל מעיניי. למה לא מרחם אמות? מבטן יצאתי ואגבה. מדוע כדמוני ברכיים, ומה שדיים כעינק? כי אינק? כי עתה שכבתי ואשקוט. ישנתי, אז ינוח לי. עם מלכים ויועצי ארץ, הבונים חורבות למו, או עם שרים זהב להם, הממלאים בתיהם כסף, וכנפל טמון לא אהיה, כעוללים לא ראו אור. שם רשעים חדלו רוגז, ושם ינוחו, יגיעי כוח. יחד אסירים שאננו, לא שמעו קול נוגס. קטון וגדול שמ�הו, ועבד חופשי מאדוניו. למה ייתן לעמל אור וחיים למרי נפש, המחכים למוות ועיננו, ויחפרוהו ממטמונים? השמחים אלי גיל יסיסו כי ימצאו קבר לגבר אשר דרכו נסתרה ויסח אלוה בעדו. כי לפני לחמי אנחתי תבוא, ויתחוך מים שאגותי. כי פחד פחדתי ואהיה אתייני. באשר יגורתי, יבו לי. לא שלבתי, ולא שקטתי, ולא נחתי. ויבו רוגז.